Любов Пономаренко – синє яблуко для Ілони. Новели та повісті. Видавництво «Піраміда», Львів, 2012 рік. Любов Пономаренко – одна із яскравих і самобутніх українських письменниць, неперевершений майстер неоімпресіоністської новели. Її проза – це проза уразливого і зрячого серця, Проза яскрава, густа, образна, лаконічна і вишукана за формою. На кращих новелах Любові Пономаренко лежить і світиться виразна і переконлива ознака талановитості авторки, її своєрідного світобачення і світосприймання. Це синє диво української новелістики. Плач неперелітної птахи Дерева нахиляються наді мною так низько, що, здається, падають. А будинки летять, розмахуючи антенами, і біле молоко туману розливається на авто. Я гублюся в осінньому лісі, падаю на гори листя, на білу-білісіньку траву, на мох і на трухле гілля, яке пахне опеньками. Тут я просто синиця. статична дама – у темному капелюсі залишилася в місті, між пострижених дерев. Статична дама у шовкових рукавичках ходить торговими рядами, купує у кіоску газети і платить за телефон. Та дама ніколи собі не дозволить завести роман з одруженим чоловіком. І ніколи, уявляєте, ніколи та дама не танцюватиме боса під осіннім дощем. Та дама бальзаківського віку не ригочує і не плаче на людях, не п'є лікер старий Таллін і не кохається серед ялин. Та до біса статечних і правильних дам. Мені вогко на листі, але мені щемно так пахне грибами, круглими, опецькуватими опеньками. Мені пахне лісниковою хатиною, загубленою десь у гущавині безвіконними рамами, між якими заплилося бадилля хмелю, вогким вітром, що виє у нетопленій грубі, і шепшиною на столі. І ось серед висвистування дерев і потріскування гілля я чую твої кроки. Я безпутна, загублена в лісі синиця, що ніколи не ходила у темному капелюшку, не брала у кіоску газет, і не любила хатніх чоловіків. Чую твої кроки. Лечу тобі назустріч, вся в опалому листі й білій траві. Лечу, як тоді, коли буря розгойдала верхівку вільхи і скинула гніздо. І ти кажеш, Люба, як добре, що сьогодні весна. Листопад, листопад, листопад. А ти кажеш весна. А у пірнає у молоко туману, Дурні неперелітні птахи плачуть над пустими полями. Про що ти думаєш? Про збори, наради, вечірки? Про тенісні ракетки і рахунки в банках? Чи про нашу безвіконну хатину у далекому лісі? Чи про місто? Де ти, статечний чоловік і батько сімейства? І де ніхто не цвірінькає тобі щохвилини хлопчику? Ми їдемо довго, зустрічні вогні напливають, гаснуть, виринають на зустрічі з ночі зачаровані нелюди стовпи. Аж ось, чорніє ріка, ми виходимо на берег, я, безпутна істота, без імені роду, і ти, тут нікому невідомий чоловік. За п'ять кроків хатина з проваленим дахом і дверима на охляб. Через ті віконниці вогкими осінніми вечорами залазять у хату вужі. Падає сонце і вони вилискують чорними спинами, пластично, звиваються, піднімають краплисті голівки. Вужі зимують у хаті. Їх не видно, зате уночі шарудять часом стіни. Стогне долівка сиплеться порохніва із проваленої стелі. А може, то не вужі? Може, то невиліковна стара хвороба жере нашу хатину по цурпалку, по скіпотці, по сантиметру, і одного разу ми приїдемо серед зими, а хатини не буде. Не буде під стінами сліпучого снігу, не буде звислої сірої павутини, схожої нарядна, не буде мокрих галузок хмелю між чорними рамами. Ми йдемо до порога йти вкотре, о, Боже, укотре ж навесні обіцяєш поправити дах і обкласти стіни. Ми знаємо, що це не так, що той чоловік, який лишився в місті, той строгий дядечко, що йде за дружиною, мов, у кайданах, ніколи-ніколи-ніколи не зробить дурниць. У нього є гніздо, і воно дуже високо. Такі гнізди не бояться ураганів. Ти легко відхиляєш двері, і раптом вони падають тобі на руки. У розпачі, у відчєї, у горі важкі, як ціле це життя, двері вогкі й холодні, а у хаті ніч, родить навіяне листя, пахне шишками хмелю. Високо у небі свистять, потріскують, голосно дихають дерева велетні. Ти кидаєш у грубу дрова, мить стоїш, мовби думаєш. Горітиме чи не горітиме? Живати ще пічко чи не жива? Дрова спочатку димлять, але потроху займаються.